Rudigula, Sipka a híres torolymászó Sipka, kiről besélek, inas volt egy pesti ácsmesternél. Abban az időben örültek az ácsmesterek, ha inasok volt. De nem csak az ácsok, hanem mindenféle mesterek, mert a legények elmentek honvédnek. Nagy idők voltak. Kiütött a szabadságharc. Ahány épp kézláb magyar volt, az mind elment arra, amerre a három színű zászlót vitték. Elment katonának. Hely, ment volna Sipka is, mikor az ácslegények, inasok otthagyták a gazdájukat. Együtt sorozták be őket a diákokkal. Nem volt különbség mesterlegény és tanuló ifjú között. Magyar volt, mint a kettő, fejébe gyomták a homvécsákót. Sipka is ott settenkedett a sorozóbizottság körül, míg egy nagy bajúszó kapitány rákiáltott: Nem mégy mindjárt haza te, Matyi. Sipka szégyenkezve futott el. – Hát tehetett ő arról, hogy alig látszott ki a földből? – a szívébe pedig nem láthattak. A szíve tele volt lelkesedéssel, hazaszeretettel. Könnyes szemmel faragta tovább a gerendákat leszkaszálakat. A gazdája vigasztalta. Elbusulj fiam! Nem hogyne búsulnék, felelte Sipka, mikor gazduram is búsul, mert az öregsége miatt nem vitték el honvédnek. Hát igaz, bizasz, feleltes óhajtva az öreg ács. De azért lehet, hogy még mi tehetünk valamit a hazáért, csak várjunk türelmesen. Nagy csaták háború híre érkezett. Az öreg ács esténként elolvasta az újságból a csaták híreit. Sipka lángoló szemmel hallgatta. Győztek a magyarok mindenfelé. – No, látod, fiam! – mondta az ács. – Nélkülünk is győztek a honvédek. Sipka azért csak tovább búsult. Fordult az idő. Vesztett csaták, vesztett ütközetek híre érkezett. – Hely, ha én ott lettem volna, majd megmutattam volna, kiabált sipka. Inkább meghaltam volna, mint hátrájak. – Zódo, szólt az ácsmester, meghaltak elegén! Egyszerre Budavárába is bevonult az ellenség. A várfalakra ágyúkat raktak, és az ágyúk csövét Pest felé szegezték. Az öreg ácsfej csóvába mondta, – Mint agyha lövődöznek bennünket. Nem sokára megdördültek az ágyúk. A nagy fekete ágyúgolyók búgva sisteregbe repültek Pest felé. Ahova repültek, ott ledöntötték a házakat, megölték az embereket. Sipka a gazdájával egy mély pincébe rejtőzve hallgatta az ágyúk dörgését. Napokig szóltak az ágyúk, a pesti házak romokban hevertek az emberek. Meghaltak vagy elmenekültek? Sipka esténként kilopódzott a pincéből. Körülnézett a romba dölt városon. Egy este oly esze veszettel rohant haza, hogy majd nyakát szekte a pincelépcsőn. Gazdram, itt vannak a honvédek! Ostromolják Budát! Az öreg ács egy szót sem tudott mondani örömében, csak megölelte Sipkát. Na, Sipka, mondta aztán most következett el a mi időnk. Van a padláson egy tucat három színű zászlóm. A régi követválasztási zászlók. Na most, kitűzzük azokat a pesti tornyokra. – Azoknak is a legtetehír. Hadd örüljenek neki a honvédek a budai parton! Sipka nagyot ugrott örömében, csak hogy végre tehet ő is valamit a hazáért. Mindjárt lehozta a zászlókat a padlásról. Az esti sötétségben szépen elindult mesterével. A budai várfalakról tüzet okáttak az ágyú Pestre. Csapkodtak a golyók jobbra balra. Sipka bátra haradt előre a belvárosi templomig. Ott a derekára kötött egy lobogót, s a kezébe fogta, aztán fel a toroira. Hát ez nem volt olyan könnyű mesterség, mint hiszitek. A torony falán nincsenek lépcsők. Sipka a villámhárító kúszott fel, és a fal kiugrásaiba, párkányaiba kapaszkodott. Hát nem hiába volt Ácsmesternél, eleget járt a torony tetején. A toronyfedés, tetőjavítás az ácsok munkája. Úgy kúszott felfele, mint egy macska. Az öreg ácsmester nézett utána, addig, amíg könyvbe lábadt a szebe. Sokáig tartotta, még Sipka a torony tetejére ért. Múlt közben pihent is egy darabot, de egyszer csak odafönt volt. Kibontotta a zászlót, a háromszínű lobogó ott lengett a torony tetején az éjszakai szélben. A budai ágyúk gyilkos tűzzel dörögtek. Egyszerre csak ezer meg ezer torok kiáltása hangzott át a dudán. A hegyek vízhangozták a kiáltást. Éljen a haza! Ezt kiáltotta a húsz ezer honvéd, akkor, midő rohamra indult a budai vár ellen. Sipka a torony tetejéről visszakiáltotta. – Éljen a haza! A lobogó pedig lengett, lengett, mintha bíztatná a túlsó parton küzdő magyarokat. Mire felkelt a nap, már nem volt egyedül a pesti tornyon lengő zászló. Magyar zászló lengett a Budai váron is. A honvédek bevették budavárát. A magyar vezér, mikor meglátta a pesti zászlót, megkérdezte, hogy ki tűzte azt oda. Sipkát maga elé hívatta, és érdemrendet tűzött a mellére. Késő öregkoráig koráig, mesélte Sipka az ács híres toronymászását. Hát nem voltam budán, de mégis segítettem a vár bevételében, szokta volt mondani.